Alhamdulillah Nuhmaduhu wa nasta'imu wa nasta'imu wa nasta'imu wa n'a'udu billahi min shurur anfu-sina wa min seyia ati a'amalina man yadlihillahu fala nulil-lah wa ma yudlil fala hadiyah wa ashadu an la ilaha illa Allah wa abdahu la jariqa wa ashadu an muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi وَمَنْ تَبِعَهُ بِإِثَانٍ إِلَىٰ يَوْحِجِّينَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا tasliman أَمَّا بَعْضٍ Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jal Aku bersaksi puasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan juga diibadai kewali di Allah, tidak ada sekutu baginya Dan aku bersaksi puasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam, semoga sangat biasa Allah SWT lalimpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik dan dengan ihsan Sampai akhir zaman Hadir sekalian Para jamaah umroh Para penjarah musjid nabawi Dan juga para hukimin Semoga Allah SWT Menjaga kita dan juga Bapak-bapak sekalian Menerima amal ibadah kita dan sentiasa memberikan hidayah kepada kita semua. Masih kita bersama-sama mempelajari kitab di antara kitab-kitab yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berkaitan dengan masalah akidah yang berjudul Al Aqidatul Wasithiyah, Al Aqidah Al Wasithiyah. Dan kitab ini berisi tentang akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan beliau menyebutkan di dalamnya Akidah al wal-Jamaah yang berdasarkan Al-Quran Dan juga hadis-hadis Nabi SAW Dengan pemahaman para sahabat Waliyallahu'anhum Dan masih kita Membacakan ayat-ayat yang dibawa oleh beliau Yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jal Beliau mengatakan Allah wa qawlihi raju firman allah in zuddu khairan aw taffu aw da'u an su'in fa inna allaha kana afuwan wa qawlihi wal ya'fu wal yasfu ala tuhibuna ayyam tira lakum wallahu ghafurur rahim wa qawlihi wa lillahi al Walasallahu walal Muaminin. Fbegzatka laubuyanhum ajma'in. Di dalam empat ayat ini beliau ingin menjelaskan kepada kita Bahwasanya di antara sifat-sifat Allah yang harus kita imani dan harus kita tetapkan bagi Allah Azza Wajalla adalah al-Af'u dan rasanya Allah swt di antara sifatnya adalah memaafkan. Demikian pula bahasanya antara sifat Allah Al-Izzah Yang artinya adalah keberkasaan Atau kemenangan, atau kekuatan Akan beliau sebutkan, beliau sebutkan di dalam empat ayat ini Ya dengan empat ayat ini bahasanya antara Sifat Allah adalah Al-Afuh, demikian pula Al-Izzah Ayat yang pertama, intubudu khairan أَوْ تُخْفُوْ أَوْ تَعْفُوْ عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرًا Alhamdulillah kalian, wahai manusia, menampakkan kebaikan, itu menampakkan ibadah Baik berupa ibadah yang berupa ucapan, ataupun perbuatan yang wajib maupun yang mustahab Adukhfuu atau kalian sembunyikan ibadah tersebut maka Allah Swt Maha mengetahuinya kemudian Allah melafazkan Adukhfu ansuin atau kalian memaafkan sebuah kejelekan memaafkan sebuah kejelekan Kejelekan baik berupa ya perbuatan jelek di dalam harta kita atau perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang lain kepada kita yang berkaitan dengan fisik ataupun dengan kehormatan. Auzafu an su'i atau kalian memaafkan sebuah perbuatan jelek yang dilakukan oleh orang lain. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah adalah al Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha memaafkan dan Allah s.w.t maha mampu Dan Allah s.w.t maha mampu Di dalam ayat ini Allah s.w.t mengatakan kepada kita Satu di antara nama-namanya yaitu al afu Yang artinya adalah maha memaafkan Dan setiap nama di antara nama-nama Allah Mengandung sifat Allah s.w.t al afu Yang maha memaafkan berarti di antara sifat Allah adalah al-afwu yaitu memaafkan karena nama Allah berbeda dengan nama makhluk nama Allah swt mengandung sifat oleh karena itu nama Allah adalah al-husna yang maha indah yang maha bagus di antar seloknya karena mengandung makna yang indah Allah swt di antara namanya al-afwu dan nama al-afu mengandung sifat al-afu yaitu memaafkan Dan di sini atau di dalam ayat ini Anjuran bagi seorang muslim dan perintah bagi seorang muslim untuk memaafkan orang lain Karena Allah mengatakan an Atau kalian memaafkan sebuah kejelekan Sebuah perbuatan buruk yang dilakukan oleh orang lain kepada kita baik dengan ucapan dia, mungkin dia membicarakan kejelekan kita atau menyakiti kita dengan lisannya, mencela kita dengan lisannya, atau perbuatan buruk yang dilakukan dengan dengan, dengan perilakunya, tetapi dengan perilakunya, baik yang berkaitan dengan fisik maupun dengan harta, terkadang berbuat jelek. Ia kepada kita dengan mendoalimi kita di dalam masalah harta atau mendoalimi kita di dalam masalah di dalam di dalam fizik kita maka Allah mengatakan awtakfu ansu atau kalian memaafkan dari sebuah perbuatan jelek fa'innallah maka sesungguhnya Allah adalah Tad yang maha memaafkan Dan ini adalah aillah kenapa kita memaafkan orang lain di antara sebabnya Allah swt memiliki nama al-Afouh, jadi bahasanya Allah maha memaafkan. Dan Allah Qadiran, Allah swt maha mampu. Artinya Allah swt memaafkan kita, maha memaafkan kita, padahal Allah swt mampu untuk menghadap diri kita. Allah swt mampu untuk menghadap dan menyiksa kita karena kedaliman yang kita lakukan. Tetapi Allah Afuwan, Allah SWT maha, maha memaafkan Demikian pula seorang Muslim Ketika dia mengetahui bahasanya Allah SWT Dia adalah adat yang maha memaafkan padahal dia mampu untuk menghadap kita Tetapi banyak dosa-dosa kita yang dimaafkan oleh Allah Azza SWT Dan dia senang apabila dimaafkan dan diampuni oleh Allah Maka dalam dia juga memaafkan orang lain Wa antakhu atau antakhu ansu'in atau kalian memaafkan sebuah kecelakaan. Jadi dalam dorongan bagi seorang Muslim untuk ia memiliki sifat memaafkan kepada orang lain. Sebagaimana Allah Swt memaafkan hamba-hambanya dan Allah mampu untuk menyiksa hamba-hambanya tetapi Allah maafkan mereka, Allah ampuni dosanya, Allah maafkan kesalahan-kesalahan mereka dan tidak diadab karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Maka demikian pula seorang muslim Ia berusaha untuk memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain Ya, apalagi hanya permasalahan sepele, Ia ya, permasalahan dunia Ya, jangan sampai hanya karena permasalahan dunia Kemudian terjadi saling Ia ya, memutuskan silaturahim, rahim ya, memutuskan tali ufuh diantara di mereka Dan memaafkan ini pahalanya besar di sisi Allah Azza wa Jawa dan seorang Muslim boleh membalas Tapi kalau dia membalas sebuah kejelekan Maka dia harus dihati Jangan sampai dia membalas Dengan sebuah penoliman Apabila membalas Maka membalas dengan yang setimpal Bila boleh dia membalas Tapi membalas dengan yang berlebihan Sehingga justru dia terjerumus Di dalam penoliman Allah SWT mengatakan وَجَزَاُوا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Famun afa, wa aslaha faadiru ar-Allah. Innu laa yuhiibu alimin. Dan balasan bagi perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya. Yang balasan dari perbuatan jelek adalah perbuatan jelek yang semisalnya. Boleh seseorang membalas dengan yang setimpal. Yang dibubul sekali maka dia memukul sekali dengan kadar yang sama. Tapi Allah mengatakan setelahnya famun afa. Maka barangsiapa yang memaafkan, wa aslah, dan dia mendamikan memperbaiki, faajaruhu Allah maka pahalanya adalah atas Allah swt. Faajaruhu Allah maka pahalanya atas Allah menunjukkan bahasanya dia mendapat pahala yang besar. Dan ini lebih baik daripada dia membalas. Membalas dia boleh, tetapi apabila dia memaafkan dan memperbaiki maka yang demikian adalah lebih baik dan pahalanya lebih besar. Di sisi Allah azza wajalla kemudian Allah mengatakan Inna la yuhibbu gholim Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang golim Itu orang yang membalas dengan berlebihan yang dipukul sekali kemudian dia membalas dua kali atau dipukul dengan pukulan yang ringan kemudian dia membalas dengan pukulan yang keras nama yang golim Jadi di sana ada tiga golongan Golongan yang pertama membalas kejelekan dengan kejelekan yang setimpal, ini boleh. Golongan yang kedua memaafkan, maka ini yang paling afdol. Yang ketiga adalah orang yang membalas dengan dengan sesuatu yang berlebihan, membalas dengan berlebihan maka ini adalah orang-orang yang yang boleh. Yang paling afdol adalah yang memaafkan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadikan sifat pemaaflinya adalah sifat orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ بِالْرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عُدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Nala kalian bersegera Yang menuju Amwan dari Rabb kalian Dan juga kepada surga Yang luasnya meliputi langit-langit dan juga bumi عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ Ya, surga tersebut disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa menyebutkan sifat-sifat orang yang bertakwa tersebut di antaranya adalah yunjibuna is-sara wal-qadiminal ghayra wal-aafin 'anil nas. Jadi ya, di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah mereka berinfak baik dalam keadaan mereka senang maupun dalam keadaan mereka susah. Dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, dalam keadaan bahagia mereka berinfak. Yang tidak lupa dengan berinfak fisabilillah demikian pula apabila dia dalam keadaan susah dia juga tidak lupa untuk berinfak menyisihkan sebagian hartanya di sisi ya dia, sebagian hartanya fisabilillah kemudian wal kadhimin al ghaizah jadi ada sifat orang orang bertakwa kepada Allah azza wajalla adalah orang yang menahan amarahnya ya ketika dia Ter, terpanas panas di hatinya ia ya, dijadikan emosi oleh sebagian orang maka dia berusaha untuk menahan emosinya padahal dia mampu untuk mengungkapkan emosi tersebut dan mampu menumpangkan kemarahannya baik dengan lisannya dengan cara mengumpat atau dengan tangannya dengan cara memukul dan seterusnya tetapi karena dia memiliki taqwa kepada Allah azza wajalla Akhirnya dia menahan amarahnya. Bagaimana dia tidak berucap kecuali ucapan yang diterima oleh Allah. Bagaimana dia tidak memukul atau menggunakan tangannya kecuali apabila diterima oleh Allah azza wajalla. Wal al khaliminal ghair. Kemudian Allah mengatakan wa al afi na dan dia tahu sifat mereka Yaitu orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan manusia, memaafkan. Manusia Itu memaafkan kesalahan mereka Apabila ada di antara mereka yang salah di dalam mengucap Atau salah di dalam berbuat Dan ini adalah pembiak manusia Sebagaimana kita juga manusia dan sering bersalah Maka saudara kita juga demikian Tidak ada di antara kita yang maksum Kecuali orang yang memang dijaga oleh Allah Seperti para nabi dan juga para rasul Kullu bani adam khattar yang setiap anak Adam itu pernah melakukan kesalahan, sering berbuat salah. Ya Allah beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam khata'an, dia sering berbuat salah. Ya, karena khata' di sini adalah min sayghil humalah, ya termasuk lafaz yang menunjukkan sering. Jadi anak manusia, anak Adam ini memang tabiatnya sering berbuat berbuat salah. Sebagaimana kita juga sering berbuat salah dan kita juga senang apabila kesalahan kita dimaafkan oleh Orang lain, maka demikian pula sikap kita Apabila ia ya, ada orang lain yang berbuat salah kepada Diri kita Ya terutama keluarga kita Ya istri, demikian pula anak kita Yang sering bersama kita di rumah Tentunya mereka sering melakukan Ya kesalahan kepada kita Dan kita pun juga sering Yang berbuat salah kepada mereka Maka sangat indah apabila Di sebuah rumah, ya mereka saling Memaafkan satu dengan yang lain dan mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia yang lain Dan memaafkan ini adalah butuh perjuangan ya, Dan seseorang berusaha untuk ya, menghindarkan atau menjauhkan dari ya, dari keinginan pribadi Berat bagi seseorang terkadang untuk mema memaafkan Tapi apabila dia bersungguh-sungguh Ya ingin bersifat sebagai orang yang bertakwa dan ingin mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla maka hendaklah dia memaafkan manusia yang lain, memaafkan kesalahan orang lain. Dan jangan dia ikut dengan bisikan setan yang senantiasa membisiki manusia supaya ia tidak memaafkan orang lain. Dan membisiki bahasanya kalau untuk memaafkan berarti hanya adalah orang yang lemah, itu adalah orang yang hina, berarti dia yang benar dan seterusnya. Ia ya, tidak seorang muslim Ya seorang yang beriman berusaha untuk memaafkan kesalahan orang lain dan semakin dia memaafkan kesalahan orang lain maka Allah swt akan menambah ya kewibawaan akan menambah ketinggian bagi orang tersebut dalam sebuah hadis Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam katakan ولا زاد الله عدن بعفٍ إلا عزة لalu Allah swt tidak menambahkan kepada seorang hamba yang memaafkan kecuali izan, yang kecuali kewibawaan yang kecuali ketinggian, kecuali kemenangan kemudian beliau mengatakan وَمَنْ تَوَضُ عَلِ اللَّهِ dan barang siapa yang me, e, bertawadu, yaitu merendahkan dirinya karena Allah maka Allah s.a.w. akan mengangkat derajatnya padahal dia adalah orang yang mungkin memiliki keutamaan, tetapi dia Bertawa untuk merendahkan dirinya di hadapan manusia Tidak merasa dirinya lebih daripada manusia yang lain Maka apabila dia memiliki sifat tawal yang demikian Dan dia lakukan itu lillah Ya karena Allah Maka Allah SWT akan mengangkat derajatnya Jadi ini adalah uh, sikap yang baik Dan sifat yang baik bagi seorang muslim yaitu memaafkan manusia yang lain Dan uh, memaafkan Terkadang kita dalam keadaan Mampu untuk membalas dan dalam keadaan lain kita memaafkan dan kita dalam keadaan tidak mampu untuk membalas. Ya, di sana ada dua keadaan. Ya, kita memaafkan dalam keadaan kita mampu untuk membalas. Dan di sana ada keadaan yang seseorang memaafkan dan memang keadaan dia tidak bisa membalas kezaliman tersebut. Maka keadaan yang pertama inilah yang abdhan. Ya, seseorang dalam keadaan mampu Ya untuk membalas perbuatan tersebut tetapi dia maafkan Ya maka adalah tentunya sebuah keutamaan Ya kita misalnya memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat Dan kita ditolimi oleh orang yang mungkin rendah kedudukannya di wakil kita Dan kita mampu memiliki kemungkinan memiliki kekuatan untuk membalas kedudukan tersebut Tetapi kita tidak lakukan Kemudian kita memilih memaafkan orang tersebut Maka ini adalah keadaan yang sangat utama Ya karena seseorang berarti tidak mengikuti hawa nafsunya. Ya dia memiliki ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi di sana ada keadaan, Yang seseorang memaafkan dan dia dalam keadaan dalam keadaan lemah. Maka yang pertama tadi itulah yang sangat utama, ya seseorang memaafkan padahal dia mampu untuk membalas. Oleh karena itu tadi ya, yang di dalam ya tadi Allah menggabungkan antara dua nama. Yang pertama adalah Al-afu, yang kedua adalah Al-Qadir Al-afu artinya adalah yang maha memaafkan Al-Qadir artinya adalah yang maha mampu Allah SWT maha memaafkan Padahal Allah SWT maha mampu untuk membalas perbuatan hambanya Kemudian nah. ayat selanjutnya Wa qawlihi dan juga firman Allah Wal-ya'fu wal-yas'kahu Ala tuhiduna ayat firman Allahulakum. Allahu Wafuur Rrahim. Dan dahlah mereka yaitu orang-orang yang beriman memaafkan. Wal yasfahu. Dan dahlah mereka berpaling. Artinya mereka memaafkan dan mereka berpaling. Artinya berpaling tidak mau membalas. Ala tuhiduna ayat firman Allahulakum. Apakah kalian? Bukankah kalian orang-orang yang beriman? cinta dan senang dan bahagia apabila Allah mengampuni kalian. Wallahu ghofurur rahim dan Allah adalah zat yang maha mengampuni dan juga maha penyayang. Ayat ini turun ya dengan sebab ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu khalifah yang pertama beliau memutus nafkah yang beliau berikan kepada Misbah. Misbah bin Uthada ini adalah salah seorang kerabat Abu Bakar As Siddiq Rasulullah. Yang menanggung, yang menafkahi nisbah adalah Abu Bakar As Siddiq. Kemudian ketika terjadi fitnah, ya ketika terjadi fitnah, yaitu uh, Aisyah Rasulullah yang difitnah, ya oleh sebagian orang, ya orang-orang munafikin. Kemudian ada sebagian sahabat yang terjerumus, ya artinya mereka ikut berbicara dalam masalah ini maka di antara yang berbicara tentang fitnah ini adalah Misqah Ibnu Utsasah dan beliau adalah salah seorang kerabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Aisyah adalah putri dari Abu Bakar. Aisyah adalah putri dari Abu Bakar Misqah yang diberikan nafkah oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau ya radhiyallahu anhu terjerumus ya bersama sebagian orang Berbicara tentang Aisyah Anha. Akhirnya, Abu Bakar as Siddiq r.a. Anhu Bersumpah untuk memutus nafkahnya kepada mistah. Yang bersumpah untuk memutus nafkahnya kepada mistah. Maka Allah s.w.t. Menurunkan ayat yang sebagian yang disebutkan oleh syekh di sini. Kita bacakan secara keseluruhan. Allah muatakan wala ya'tali kulul fadli minkum. وسعد ايتو قول للغرباء والمساكين والمهاجرين في سبيل janganlah ya orang-orang yang memiliki keluasan di antara kalian orang-orang kaya di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi kepada orang-orang yang miskin dan juga orang-orang yang memberi kepada kaum kerabat memberi kepada orang-orang yang miskin dan memberi kepada orang-orang yang berhijrah fisabilillah. Allah mengatakan, jangan orang kaya di antara kalian bersumpah untuk tidak memberi. Ya, untuk tidak memberi kepada kaum kerabat, demikian pula orang yang miskin dan orang yang berhijrah fisabilillah. Kemudian Allah mengatakan, wal ya'fu wal yasfu. Hendaklah mereka, yaitu orang-orang kaya tersebut, memaafkan dan juga berpaling. Hati sudah tidak perlu Dibalas, maafkan saja apa yang dia yang dia lakukan. Dan ini adalah ya e, keutamaan yang besar dan sifat yang sangat agung. Ya bagaimana apabila ini terjadi pada diri bapak yang sendiri? Bayangkan ya bapak memberi nafkah kepada keluarga sendiri. Ya kita beri nafkah dan dia adalah orang yang membutuhkan. Dan kita adalah orang yang kaya. Kita beri nafkah kepada dirinya. Kemudian ternyata ketika terjadi fitnah. Yang menimpa anak putri kita. Di fitnah bahasanya dia berzina. Dan dia melakukan ini dan melakukan itu. Kemudian dia berbicara bersama orang lain. Oh iya, itu anaknya sepulat. Berzina dan seterusnya. Padahal dia tidak melakukan. Dan ini adalah sebuah fitnah yang nyata. Bagaimana perasaan kita? Ya, tentunya syarat marah. Dan ingin sekali kita membalas. Ya, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq sampai belum bersumpah. Untuk memutus nafkahnya kepada miskin. Ya, tapi Allah Swt menyuruh dan memberikan pelajaran kepada orang-orang yang beriman supaya wal yafu wal yasrahu. Bila mereka memaafkan, ia ya, memaafkan karena Allah dan berpaling dari membalas karena karena Allah. Kemudian Allah mengatakan. Ala tuhhibuna ayat firman Bukankah kalian orang-orang beriman senang? Berdagang iya dan bersalah kalian berdosa Bimilah Allah mengampuni dosa kalian ya tentunya pertanyaan seperti ini maksudnya adalah ya jawabannya pasti iya ya seorang Muslim tentunya senang ya apabila Allah mengampuni dosanya ketika dia berdosa mengampuni kesalahannya ketika dia bersalah <tuhibuna> Allah tuhhebuna <ayyafirallahunakum> bukankah kalian wahai orang-orang beriman Senang apabila Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kita sangat butuh dengan ampunan dari dari Allah. Berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan dan ini yang membinasakan kita di dunia dan membinasakan seseorang di akhir. Apabila Allah tidak mengampuni dosa kita dan tidak merahmati kita, dosa kita termasuk orang yang merugi. Ya. Oleh karena itu setiap Muslim senang apabila dia berdosa kemudian bertobat kepada Allah. Dan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa sallam Masing-masing kita tersalah Demikian pula Hendaknya kita lakukan kepada saudara kita Ya kita maafkan mereka Dan kita berpaling dari uh, membalas yang yang mereka lakukan Sebagaimana yang Allah sudah tunjukkan Dan Allah uh, berikan petunjuk petunjuknya kepada kita di dalam ayat ini Wallahu ghafurur rahim dan Allah Swt adalah yang Maha Pengampun. Dan ini adalah menunjukkan bahasanya Allah Swt di antara namanya adalah Al-Ghafur. Dan sebelumnya ayat Firman menunjukkan bahasanya di antara sifat Allah adalah al maghfirah Al-Ghafur ini adalah nama di antara nama-nama Allah yang artinya adalah Maha Pengampun. Dan bahasanya Allah memiliki sifat al maghfirah dan maku artinya secara bahasa adalah ashtar, iaitu menutupi. Jadi makna di antara makna-makna al-qur'an bahwasanya Allah swt menutupi dosa hambanya. Apabila dia mengatakan astaghfirullah, ya Allah aku memohon ampun kepadamu, maka maksudnya adalah memohon maku firam di antara maknanya adalah memohon kepada Allah supaya dosa kita ditutupi oleh Allah swt. Ditutupi dari pandangan manusia Tidak dibongkar aibnya oleh Allah Azza wa Jal Tidak ditunjukkan dosanya kepada orang lain Karena apabila ya sampai manusia mengetahui dosa kita Mengetahui aib kita, mengetahui soalan kita Tentunya kita tidak akan ya tidak hidup dalam keadaan yang nyaman seperti sebelumnya Ya dan ini adalah rahmat dari Allah SWT Allah SWT banyak menutupi dosa yang kita yang kita lakukan Terkadang kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah yang kalau itu sampai dilihat oleh tetangga kita atau saudara kita atau murid kita atau guru kita niscaya kita akan segera dijauhi oleh oleh orang tapi Allah tutupi. ya Allah tutupinnya dalam makna ya tarafa al-ghafur yaitu Allah mengampuni Allah menutupi dosa dosa seseorang ar-rahim Allah SWT wa Maha penyayang Ya menunjukkan bahasa di antara nama Allah al Ar-Rahim Mengandung sifat Ar-Rahman yaitu kasih sayang Kita tetapkan sebagaimana datangnya Allah SWT memiliki nama Al-Ghafur Dan memiliki nama Ar-Rahim Mengandung sifat Al-Mangfira Demikian pula mengandung sifat Ar-Rahman Dan setelahnya Wa qawlihi walillahil aizzatu walirasulihi walil mu'minin Allah mengatakan, dan e, bagi Allah lah Al-Izzah. ini masa dengan Al-Izzah, ada yang mengatakan Al-Ghalabah, yaitu kemenangan. Ada yang mengatakan Al-Quwah, yaitu kekuatan. Walillahil-Izzah, dan bagi Allah lah kekuatan dan juga kemenangan. Wali Rasulihi, demikian pula bagi Rasulnya. Wali Al-Mu'minin, dan juga orang-orang yang beriman. Ayat ini turun berkaitan dengan orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay ibn Saluh Yang mereka mengucapkan ucapan yang besar Yang ketika mereka pulang dari peperangan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menuju ke kota Madinah Yang mereka mengucapkan ucapan yang mereka mengatakan Ya la irraja'na ilal madinati la yufrijannal a'azzu minal adal mereka mengatakan, kalau kita nanti kembali ke kota Madinah, yaitu ke kota ini, niscaya orang yang lebih mulia akan mengeluarkan yang lebih hina. Niscaya yang lebih mulia akan mengeluarkan, akan mengusir yang lebih hina. Dan yang mereka maksudkan, yang paling mulia, yang lebih mulia di sini adalah mereka, yaitu orang-orang munafik, Abdullah bin Ubey dan juga para pengikutnya. Mereka menganggap dirinya lebih mulia daripada Rasulullah SAW dan juga para sahabat. Mereka mengatakan lahir rajana ila Madinah ti la yuhrjana al azu minha al adl. Aba kita kembali ke kota Madinah. Misalnya kita yang lebih mulia akan mengusir orang yang lebih hina, yang maksudnya adalah Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Yang ini dicapkan oleh orang-orang munafik kemudian Allah swt menurunkan sebuah ayat yang Allah sebutkan di dalam surat al munafiqun Allah mataka yang bohuluna lair rajana ila al Madinah la yufridna al azzuh minha al adl walillahi al azzuh walirasuluh walilmu'minin walakin al munafiqina la yalamun Allah swt yang maha mendengar ya dan tidak ada yang samar Ya bagi Allah SWT Allah SWT mendengar Ucapan yang diucapkan diujub, oleh musuh-musuh Allah Meskipun tidak didengar oleh Rasulullah SAW Tidak didengar oleh seluruh sahabat Tapi Allah SWT yang ada di atas ars Mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuhnya Allah turunkan ayat ini Ya kepada Rasulullah SAW Allah kabarkan tentang ucapan orang-orang Munafil -orang, tasaw Yaqululun la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azm minha al-'adza. Malaka ma kataka apabila kami pulang ke Madinah ni saya orang yang lebih mulia akan mengusir yang lebih hina. Kemudian Allahu ta'ala wa lillahil 'izzatu Dan al-'izza kemuliaan, kemenangan, kekuatan adalah milik Allah. Yang membantah ucapan orang-orang munafik yang mereka mengatakan, Kami lebih mulia daripada Rasulullah dan juga para sahabat. Kemuliaan yang sebenarnya dalam milih Allah. Dan ini menunjukkan bahasanya, di antara sifat Allah adalah Al-Izzah. karena Allah mengatakan, Walillahi Al-Izzah. Berarti di antara sifat Allah adalah Al-Izzah. Oleh karena itu, di antara nama Allah SWT yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah Al-Aziz. Allah swt adalah Aziz al-Hakim. Dan Allah swt adalah Allah Qawiyyan Azizah. Di antara nama Allah adalah Al-Aziz. Dan setiap nama seperti yang tadi kita sebutkan mengandung sifat. Allah swt Al-Aziz al berarti Al-Aziz berarti mengandung sifat al izzah Ya setiap nama Allah itu mengandung mengandung sifat. Adapun nama makhluk Maka belum tentu mengandung sifat. Ya terkadang, terkadang, ya seseorang dinamakan e, Muhammad misalnya, yang artinya adalah orang yang dipuji, tetapi belum tentu dia akhlaknya terpuji. Seseorang dinamakan Toib baik, tetapi belum tentu dia memiliki ya aqidah, memiliki akhlak yang baik. Artinya nama kita terkadang hanya sekedar nama, tidak mengandung sifat. Adapun Allah SWT, maka setiap nama diantara nama-nama Allah ini pasti memiliki atau mengandung, mengandung sifat. Ini adalah bantahan bagi kelompok yang mereka mengatakan, bahasanya Allah memiliki nama tetapi tidak memiliki sifat. Jadi mereka mengatakan Allah Ar-Rahman tetapi tidak memiliki sifat rahmat. Allah SWT Al-Alim tetapi tidak memiliki sifat Ilmu. Mereka mengatakan Allah adalah Al-Halim, tetapi tidak memiliki sifat al-hulalah. Ini adalah keyakinan yang batil dan aqidah yang sesat adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah maka mereka meyakini bahwasanya setiap nama di antara nama-nama Allah ini mengandung sifat yang sesuai dengan keagungan Allah Azza wajalla. Wa Walil rasulihi demikian pula bagi rasulnya. Wa lil demikian pula bagi orang-orang yang beriman. Ya Al Rasul itu Rasulullah SAW memiliki izah, memiliki kekuatan. Karena Allah Swt yang memberikan kekuatan kepada beliau. Demikian pula orang-orang beriman yang mereka memiliki izah, Allah Swt yang telah memberikan izah kepada kepada mereka. Dan ini menunjukkan kuasanya seseorang apabila ingin memiliki izah, ingin memiliki kekuatan, ingin memiliki kewibawaan, ingin memiliki kemuliaan. Maka tidak ada cara lain kecuali Meminta pemulihaan tersebut dari Allah Iaitu dengan cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala Mentaati Rasulnya Menjalankan agamanya dengan sebaik-baiknya Inilah cara seorang muslim Untuk mendapatkan muliaan Yang bukan dan bermaksiat kepada Allah Dan bukan dengan cara Mencari Al-Izzah Kepada orang-orang yang kafir Kepada orang-orang yang memusia Allah Dan juga Rasulnya Al-Izzah yang sebenarnya kita dapatkan ya dari Allah Azza Wajalla Dialah yang memiliki izzah dan Dialah yang menolong ya Dialah yang memuliakan orang-orang yang beriman. Nah kemudian setelahnya, Saby Azza tika laubuyan Ajma'in ini adalah ucapan ya e, iblis laa alaih yang Allah subhanahu wa taala sebutkan Allah hikayahkan di dalam Al-Quran ya Dia berjanji kepada Allah di hadapan Allah Swt untuk menyesatkan manusia. Allah mengatakan kal, 'Kami Aisyah tika ajma'in'. Dia iaitu iblis berkata di hadapan Allah Swt bersumpah kepada Kami Aisyah dengan kemuliaan, bersumpah dengan sifat di antara sifat-sifat Allah, la ajma'in. Sungguh. Aku akan menyesatkan mereka semuanya yaitu Adam dan segala keturunannya. Ya setelah dia dilaknat oleh Allah SWT ya maka dia berjanji di hadapan Allah bahkan di sini bersumpah mengatakan biizzatikah dengan kemuliaan ada yang mengatakan bahasanya ba di sini adalah, ba", adalah ba sumpah. Yang seorang mengatakan billah atau birahmatillah atau biizzatillah Bi ba di sini adalah Bak sumpah, dia bersumpah di hadapan Allah. Artinya benar-benar dia akan sungguh-sungguh. Bahkan dia mengucapkan sumpahnya. La ubiyan nahum sungguh aku akan menyesatkan mereka. La di sini adalah la atau lam di sini dalam bahasa Arab, fungsinya adalah untuk menguatkan. Apabila datang di sebuah kalimat, maka maknanya adalah menguatkan. Dia benar-benar akan melakukan. Demikian pula non taukid setelahnya. Non, ya laubuian dahulu. Non di sini adalah non tauke. Dan fungsinya juga untuk menguatkan. Jadi dikuatkan dengan la, dikuatkan dengan non, dan dikuatkan dengan sumpah. Menunjukkan bahasanya iblis benar-benar bertekad untuk menyesatkan manusia. Sebagian mereka itu semuanya dia mengatakan ajaib. Semuanya ingin disesatkan. Ini adalah sumpah dari setan yang berusaha untuk menggoda manusia. Menyesatkan mereka dari arah mana saja. Yang penting mereka keluar dari jalan Allah. Karena kita tahu jalan Allah ini satu. Jalan Allah ini adalah satu yaitu sirat al-muskaqin. Yang kita diperintahkan untuk mengikuti jalan ini. Dan di sana ada jalan-jalan yang lain di sekitar jalan tersebut. Dan ini adalah jalan-jalan syaitan. Yang senantiasa syaitan berusaha untuk menggoda kita. Mengeluarkan kita sejauh-jauhnya dari dari jalan yang yang lurus Kalau bisa digeret ke kanan, ke kanan Kalau bisa digeret ke kiri, ke kiri dan seterusnya Mereka tidak peduli di mana kita akan terjatuh Dan di mana kita akan keluar dari jalan yang lurus tersebut ya, Oleh karena itu istiqomah di atas jalan yang lurus Ini adalah perkara yang yang e, luar biasa Dan bukan perkara yang mudah dan kita sebagai seorang muslim dia ya diberitakan oleh Allah untuk senantiasa meminta kepada Allah supaya diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus yaitu ketika kita membaca ya di dalam surat al-fatihah Al ihdinash shiratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan yang yang lurus ya tunjukilah kami jalan yang lurusnya adalah doa ini adalah doa yang paling afdal bayangkan doa ini banyak sekali yang doa ini banyak sekali, tetapi Allah memilih yang di antara sekian banyak doa doa untuk meminta yang meminta kepada Allah jalan yang yang lurus. Kemudian Allah yang letakkan doa tersebut di dalam surat Al Fatihah yang selalunya kita baca di dalam setiap rakaat di dalam solat kita. Ini menunjukkan tentang keutamaan meminta kepada Allah jalan yang lurus. Ya, Insyallah syurga Tuhan dan dalam seseorang ketika membaca al fatihah ya dia benar-benar pahami maknanya dan dia membaca doa ini dengan sebenar-benarnya meminta kepada Allah jalan yang lurus, ya dengan hati yang yang benar-benar dihadirkan, yang bukan hanya sekedar mengucapkan, ya karena dalam sebuah hadis, ya Allah tidak mendengar doa dari hati yang lalai, Allah tidak mendengar doa dari hati yang lalai, artinya dia dengan lisanya, tetapi hatinya lalai dari makna doa tersebut. Kita katakan dan kita membaca ihdi nasirat al-musbaqim kita pahami maknanya dan kita benar-benar meminta kepada Allah dan Allah maha mengabulkan apabila terpenuhi syarat-syarat doa ya Allah maatakan wa qawla rabbukum muda'uni asla dan berkata Rabb kalian, dalam kalian memohon kepada aku, disayang aku akan mengabulkan doa ah kalian Ya apabila kita bersungguh-sungguh meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus maka niscaya Allah swt akan memberikan petunjuk kepada kita jalan yang lurus bagaimanapun manusia berusaha untuk menghalangi kita dari jalan yang yang lurus. Karena fitnah ini begitu banyak godaan dari sekolah, yang godaan dari dunia, godaan dari syamwah dan seterusnya yang memalingkan manusia dari jalan yang lurus. Tapi ketika manusia Bergantung kepada Allah, meminta kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya ini saya Allah mengatakan memberikan dia petunjuk meskipun manusia berusaha untuk menghalangi dia dari jalan yang lurus tersebut. Nah. Kemudian Allah katakan setelahnya illa ibadah kamilumul muflasin kecuali hamba-hambamu di antara mereka yang mereka adalah orang yang ikhlas. Ini diucapkan oleh iblis di hadapan Allah. Bahasanya semua bisa digoda oleh dia, ajma'it, kecuali orang-orang yang ikhlas di antara hamba-hamba Allah Swt. Dan ini menunjukkan bahasanya ikhlas sebab seseorang terhindar dari godaan syaitan. Tapi sebaliknya yang namanya riyah, namanya sumah dan yang semacamnya ini memudahkan seseorang terjerumus di dalam godaan syaitan. Ya, oleh karena itu seseorang yang senantiasa berusaha untuk ikhlas ya di dalam ucapannya di dalam seluruh ibadahnya. Wamumiru illa liyakhlul Allah muklisin ala Hudin. Maksudnya di dalam mereka diperintah, yang kecuali untuk mengikhlaskan agamanya hanya untuk Allah سبحانه و تعالى. Ini adalah sekali lagi e, e, e, merupakan jalan bagi seseorang untuk selamat dari dunia syaitan yaitu seseorang ikhlas di dalam beramal dan juga di dalam beribadah. Syahid dari ayat ini Syaitan mengatakan فَمِعِزَّتِك Maka dengan izzamu Yang bersumpah dengan sifat Allah yaitu izzah dan Ini menunjukkan bahasanya e, Seseorang di dalam bersumpah Hanya boleh bersumpah dengan nama Dan juga sifat Allah Dengan nama dan juga sifat Allah Seseorang mengatakan Atau mengatakan war Atau mengatakan war Menyebutkan nama Allah boleh Ya, dan harus seseorang ketika bersumpah Menyebut nama atau sifat di antara sifat-sifat Allah Demikian pula bersumpah dengan sifat ya, Dengan mengatakan bi'izzatillah Yang menyebutkan sifat Allah bi'izzatillah atau warahmatillah. Ini adalah bersumpah dengan sifat Allah Oleh seseorang bersumpah dengan nama dan juga sifat Allah Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan selain nama dan juga sifat Allah Ini tidak boleh yang bersumpah dengan makhluk, yang bersumpah dengan Kaabah misalnya dengan mengatakan demi Kaabah, atau bersumpah dengan Nabi Muhammad mengatakan Wan Nabi, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau adalah seorang makhluk, meskipun beliau adalah makhluk yang paling utama, tetapi tidak boleh kita bersumpah dengan beliau. Demikian pula Kaabah, ini adalah makhluk Allah, tidak boleh kita bersumpah dengan makhluk. Yang diperbolehkan adalah mengatakan Warak bil atau mengatakan warak bil Ka'bah ya dengan Robnya Nabi itu Allah swt atau mengatakan warak bil Ka'bah dengan Robnya Ka'bah. Maka ini diperbolehkan karena bersumpah dengan nama Allah atau bersumpah dengan sifat Allah Azza wa Baik. Ya mungkin sampai di situ dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita lanjutkan. Pada kesempatan yang akan datang Orang yang beruluk memakai sepatu Dibuka atau tidak Ya, kalau sepatunya adalah sepatu yang seperti e, apa? yang menutupi kedua mata kaki dan dia e, memakainya dalam keadaan suci. Artinya dia berwudu, kemudian setelah itu baru memakai sepatu tersebut. Dan, dan sepatunya adalah menutupi sampai kedua mata kakinya. Maka dalam keadaan demikian, apabila dia dalam keadaan mukim, boleh dia mengusap sepatunya ketika berwudu kembali. Ya ketika dia perlu tukasa dia batal setelah itu kemudian dia perlu maka cukup dia mengusap kedua sepatunya satu kali dan tidak perlu dia membuka sepatunya. Kalau dalam keadaan mukim maka waktunya sampai satu hari satu satu malam. Adapun dalam keadaan musait maka sampai tiga hari tiga malam. Ya, ini adalah uh, rukshod dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau e, ketika dia memasukkan sepatu tidak dalam keadaan suci maka tidak boleh. Ya apabila dia memakai sepatunya dalam keadaan dia tidak suci. Artinya belum bermudu. Maka dia harus melepas sepatunya. Jadi disyaratkan disarankan ya, untuk mengusap sepatu ketika bermudu itu disarankan dia mem memakai sepatu tersebut dalam keadaan apa? Dalam keadaan suci ada salat jalan antara hmm, salat Jumat dengan salat Asar. Bolehkah kita berniat salat Zuhur pada waktu mengikuti imam salat Jumat sehingga salat dapat dijamak dengan salat Asar. Kalau kita salat di belakang imam dan dia ketika mengikuti atau menghadiri Jumat Maka kita niatnya salat Jumat. Jika kita niat salat Zuhur bersama imam, kemudian kita Lakukan solat asar nanti pada waktunya dan tidak ditakjalah dengan e, dengan solat Jumat Allah Taala. Apakah ada solat sunnah rawatib saat safar di Madinah atau di Mekah? Solat rawatib atau solat sunnah rawatib yang tulahnya ada 12 sekat, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah salat isya. Ini adalah dinamakan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya ada 12 raka'an Dilakukan oleh Nabi SAW dalam keadaan mukih Adapun dalam keadaan safar Maka beliau SAW di antara petunjuk beliau meninggalkan sholat rawatib tersebut Kecuali 2 raka'an sebelum subuh Dan Di dalam hadis yang lain disebutkan Ini tidak boleh tinggalkan Baik dalam keadaan mukih maupun dalam keadaan safar kecuali itu semuanya itu salat rawatib tersebut kita tinggalkan apabila kita dalam keadaan safar kecuali dua sebelum subuh maka yang ditegakkan kita lakukan ini dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan rasanya dua sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Si Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaganya. Dan apabila seorang muslim ketika dia dalam keadaan mukim senantiasa menjaga salat rawatib ini yang dia jaga Dan apabila dia lupa atau dia ketinggalan Dia kaza Maka ketika dia musafir Allah SWT tetap akan memberikan dia pahala Meskipun dia meninggalkan Salat sunnah rawatib tersebut Dalam sebuah hadis Beliau SAW mengatakan Iza safar al-abdu A'u maridah Kutiba lahu ma'atana ya'mal Sahihat muqiman sahihat Beli mengatakan sallallahu alaihi wa apabila seorang hamba melakukan safar Atau dia sakit Maka akan ditulis baginya amalan yang dia lakukan Ketika dia dalam keadaan mukim Ketika dalam keadaan dia sehat Jadi saat kita Ketika kita dalam keadaan sehat Yang senantiasa menjaga ibadah ini Itu salat sunnah rawatih Kita kerjakan terus Sesuai dengan kemampuan kita Kemudian suatu saat kita sakit sehingga hanya bisa melakukan yang wajib-wajib saja. Maka Allah Swt tetap menulis pahalanya bagi kita, meskipun kita tidak melakukan solat sunnah rawatir tersebut. Demikian pula apabila kita sahur, meskipun kita tidak melakukan solat sunnah rawatir tersebut, ya dan kita melakukan dan kita melakukan sahur, maka Allah Swt tetap akan menulis. Pahala solat sunnah awat tersebut Untuk untuk diri kita dan Ini adalah rahmat dari Allah Azza wa jal nah, Apakah umrah berulang-ulang Dan menuju Miqat berkali-kali Dalam satu Kendatangan Kemukaf Bolehkah? Bolehkah yang demikian Nah ini sering Ditanyakan oleh zaman sekalian Karena memang sana banyak Travel yang Menawarkan kepada para jamaah untuk mengulang-ulang umrahnya Jadi dengan biaya yang sama, dengan perjalanan yang sama Kemudian dia melakukan umrah lebih dari sekali dalam satu perjalanan Bagaimana yang benar dalam masalah ini Allah ta'ala alam yang lebih sahih daripada pendapat-pendapat wasanya Berpergian sekali ini hanya umrah sekali saja Berpergian sekali ini hanya umrah sekali saja dan ini berdasarkan apa yang datang dari Nabi saw yang kita diberitakan untuk mengambil manasik umrah kita dari beliau. Beliau mengatakan "Kudu amni manasik kalian mengambil dariku manasik kalian." Dan beliau saw telah memberikan contoh kepada kita bagaimana melakukan umrah. Dan disebutkan oleh para ulama bahasanya beliau saw setelah hijrah ke kota Madinah melakukan umrah empat kali melakukan umrah empat kali dan semuanya dilihat oleh para sahabat dan direkam oleh mereka bagaimana cara beliau shallallahu alaihi wasallam melakukan umrah tersebut. Ia tinggal seorang muslim mengambil dari beliau bagaimana beliau melakukan umrah. Sambulkan contoh umrah yang beliau dilakukan pada tahun 7 hijriah yang dinamakan dengan umrah terkongkong umrah dalam rangka mengkongkong umrah sebelumnya. Karena pada tahun yang Ijriyah itu setahun sebelum sebelumnya beliau dan juga para sahabat berusaha untuk melakukan umrah, akan tetapi dihalangi oleh orang-orang Quraisy yang saat itu memang mereka sedang atau masih berkuasa dan masih menguasai kota kota Mekah. Sampai ke Madinah, ternyata dihalangi dan sudah berusaha beliau dan juga para sahabat termasuk, tetapi akhirnya tetap tidak boleh. Sampai akhirnya di sana ada perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Udayibiyah. Yang isinya beliau dan juga para sahabat tahun tersebut dibersilahkan pulang Dan setahun lagi baru melakukan umrah Ya dan di antara isinya mereka tidak boleh tinggal di kota Mekah Setelah melakukan umrah lebih dari tiga hari Lebih dari tiga hari Belah. Ya setahun kemudian beliau dan juga para sahabat anhum, Datang pada bulan Yulqa'adah dan melakukan umrah Kemudian setelah melakukan umrah, beliau dan juga para sahabat tinggal di kota Mekah Tidak lebih dari 3 hari Sesuai dengan perjadian Ya kemudian mereka meninggalkan kota Mekah Berarti kan di sini Beliau Alaihi Wasallam dan juga para sahabat tinggal di kota Mekah Dan waktunya sangat memungkitkan sekali bagi beliau untuk mengulang-ulang umrah Tetapi apakah beliau lakukan selama 3 hari tersebut? Jawabannya tidak ada nukilan dan tidak ada riwayat bahasanya beliau sawululah mengulang-ulang umrohnya. Demikian pula para sahabat rasulullah tidak ada riwayat bahasanya mereka mengulang-ulang umrohnya dan dilihat oleh nabi sawululah baik untuk diri, diri mereka sendiri maupun untuk orang-orang lain. Ya rasulullah sawululah tidak mengatakan kepada para sahabatnya wahai para sahabatku mumpung kita di Mekah. Dan perjalanan dari kota Medina bukan perjalanan yang pendek Dan perjalanannya adalah perjalanan yang melelapkan Yang perjalanan yang sangat panjang Maka mari kita mumpung di Mekah Kita mengulang-ulang umrah untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga kita Ini tidak diucapkan oleh Nabi SAW Demikian pula beliau tidak mengucapkan Mumpung kita diizinkan oleh orang-orang Quraisy Dan belum tentu kita diizinkan bulan depan Tahun depan, dua tahun lagi belum tentu diizinkan. Ini juga tidak diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwasanya perjalanan sekali ini yang disyariatkan hanya melakukan umrah sekali sekali saja. Ya, sisa waktunya kita gunakan untuk ibadah yang lain, sila sunnah. Yang memperbanyak membaca Al-Quran memperbanyak sholat, Demikian pula bersandarah dan beribadah secara umum di Masjidil Haram di tanah suci ini lebih afdal daripada ibadah yang dilakukan di luar di luar tanah suci. Dan apabila kita ingin yang memberikan pahala kepada orang tua kita di sana, maka bisa bersedekah atas nama orang tua kita. Yang mumbu kita dibuka, yang kita bersedekah atas nama orang tua kita kepada orang fakir miskin yang ada di sana atau kepada yang penuntut ilmu yang ada di sana, yang kita berikan sedekah atas nama orang pelaku kita sehingga palalanya ya kepada orang-orang pelaku -orang kita Allah taala a'lam. Apakah yang dilakukan oleh wanita haid ketika saat umrah akan tetapi haidnya tidak berhenti ketika ia hendak pulang ke Indonesia? Nah, sehari keras yang jalan keluar yang disebutkan oleh para ulama Di antaranya yang pertama adalah Meminum pil penghenti darah Yang meminum pil atau obat yang menghentikan darah headnya Dan ini dengan syarat yang tidak termudorati Dan dia mengetahui termudorati atau tidak Ini dengan konsultasi dengan dokter nah. Allah Meminum pil yang bisa menghentikan headnya Mencari obat yang Kira-kira uh, paling manjur Kemudian juga uh, sebelumnya Bertanya dulu kepada dokter ya, uh, Bertanya kepada Dokter tersebut apakah uh, Pil tersebut bisa memotorati Wanita tersebut atau tidak? Tapi kalau tidak memotorati Maka silakan ya meminum Dan biasanya ini uh, manjur Sebagaimana pengalaman Kemudian yang kedua, apabila hal tersebut tidak bisa dan tetap dia haid uh, ya, sampai menjelang kepulangan, maka bisa uh, beberapa pilihan. Pilihan yang pertama adalah tetap dia uh, berdiam diri di Mekah ya, bersama mahrumnya dan mengundurkan diri dari perjalanan bersama jamaahnya. Jadi membiarkan jamaah pulang terlebih dahulu sementara dia dan juga mahrumnya tetap berada di Mekah. Dan ini sesuatu yang memungkinkan, meskipun mungkin berat. Ya bagi sebagian, mungkin harus membatalkan tiket, Dan harus membeli tiket lagi mungkin, dan harus orang uh, menyewa penginapan. Ya, ini perkara yang uh, mungkin berat bagi sebagian. Tetapi ini termasuk jalan keluar. Ya, atau yang kedua, dan ini adalah tentu, uh, lebih berat dari yang pertama. Silakan dia pulang bersama yang lain dalam keadaan dia masih sehat dan belum melakukan thawaf. Dan dia pulang masih dalam keadaan ikhram. Dan tetap diharuskan untuk ke Mekah menyempurnakan tawafnya. Meskipun sebulan kemudian, atau dua bulan kemudian, atau setahun kemudian, atau dua tahun kemudian. Jelas dia masih dalam keadaan ikhram. Ya, tidak boleh dia memotong buku, tidak boleh dia memotong rambut. Dan kalau dia memotong dengan sengaja, maka dia diharuskan untuk membayar fidya. Dan tentunya ini lebih berat bagi dia. Jadi yang lebih ringan adalah yang pertama, yang bekerja sama dengan pihak uh, travel yang untuk diberikan ya apa kelonggaran yang uh, mundur daripada dari pada yang lain benar lebih kuat yang namanya tawaf ini uh, tetap harus dalam keadaan suci ini adalah pendapat mayoritas ulama yang termasuk diantaranya imam syafi'i imam ahmad dan juga yang lain yang namanya tawaf ini harus dalam keadaan suci dia seperti sholat bedanya kalau tawaf ya ini bisa ngomong. Nah, seseorang bisa berbicara ketika dia dalam keadaan oh, ada Adapun sholat maka tidak boleh. Ya, tetapi sama-sama disyaratkan harus dalam keadaan suci. Ya. Nah. Apakah boleh menjamak kawaf sholat Jumat dengan sholat asar bagi orang yang tidak pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah umrah Kenapa yang lebih sahih? Bahwasanya tidak boleh menjamak antara sholat Jumat dengan sholat asar. Yang boleh adalah menjama Antara sholat zuhur dengan sholat asar Boleh Jadi merupakan keringanan ya, Ini yang merupakan keringanan Tetapi menjama antara sholat jumat dengan sholat asar Maka ini menurut pendapat yang lebih sahih Ini tidak boleh dan tidak disyariatkan Karena beda antara sholat zuhur dengan sholat jumat Dari beberapa segi Yang pertama jumlah reka ya, Sholat jumat Yang dua reka Sholat zuhur empat reka Sholat jumat yang diawali dengan khutbah Yang sholat duhur tidak demikian Sholat Jum'at dijaharkan ketika seseorang membaca Ya imam menjaharkan suaranya Adapun sholat duhur maka sunahnya disirkan Berarti di sana ada yang beberapa perbedaan Antara sholat Jum'at dengan sholat duhur Sehingga pendapat yang sahih Yang bahwasannya sholat Jum'at tidak bisa dijamak dengan sholat asal Jadi kita sholat Jum'at terlebih dahulu Bersama imam, kemudian setelah itu kita lakukan sholat asar pada waktunya. Allah Ta'ala A'lam. Amalan sunah apa saja yang paling utama kita kerjakan dari pagi hingga tiba di masjid. Ketika Fatih belum naik ke mimbar. Di antaranya adalah di waktu pagi, di hari Jumat yang kita mandi. Yang mandi, yang mandi Jumat yang buat laki-laki. Yang kemudian memakai minyak wangi, memakai pakaian yang paling indah, yang paling soman yang kita miliki. Kemudian kita bersegera menuju ke masjid. Yang di sana ada hadis yang menunjukkan tentang keutamaan bersegera yang menghadiri jum'at. Kemudian setelah sampai di masjid, maka disenangkan kita untuk memperbanyak solat mutlak Yang solat nuzulah adalah solat sunnah yang tidak ada batasan rokaatnya, tapi seseorang melakukannya sesuai dengan kemampuan. Ya. Dua rakaat dua rakaat. Ya, kita sholat dua rakaat, kemudian naik lagi ya, salam, kemudian kita bangkit lagi melakukan dua rakaat lagi salam, kemudian naik lagi melakukan dua rakaat sampai datang apa? Sampai datang khotib. Ya dan ini uh, datang di dalam sebuah hadis. Ya dan ini yang sunnahkan yang sebelum kita uh, sebelum datang khotib, ya, sebelum datang imam, naik ke imar. Maka kita melakukannya demikian Kalau kita capai misalnya melakukan sholat mutlak Maka bisa kita istirahat terlebih dahulu ya ingin membaca Al-Quran Atau kita berdikir Tapi kalau kita ingin membaca Al-Quran Maka kita lirihkan Yang jangan kita keraskan Karena kita berada di masjid Dan banyak orang yang datang Dan masing-masing ingin khusuk beribadah kepada Allah Ya kita baca Al-Quran dengan e, lirih Dengan keraskan. Allah Ta'ala A'lamu Apakah ada fasilitas terjemahan khutbah Jum'at di Masjid Nabawi? Ada ya. InsyaAllah ada terjemah khutbah Jum'at Dan frekuensinya 99 FM ya, 99 FM Bagi yang memiliki headset maka bisa Menggunakan Yang tidak memiliki bisa meminta kepada petugas Yang biasanya sebelum Jum'atan itu Mereka menyebar Yang membagikan ya, headset tersebut kepada Para Jum'at Jadi frekuensinya 99 Kita bisa Mendengarkan langsung ia terjemah Kutbah Jum'at Allah Ta'ala Alam yang bisa dikasihkan Wa billahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh